Hyvää iltaa taas. Täällä ollaan nimettömän ohjelman äärimmäinen. Täällä alkaa mennä ihan puolella, mutta meillä on nimet ja ne on siis Ainonatsku ja Miia. Hyvää iltaa. Moi, moi. Mites on mennyt viikko taas? Onko tapahtunut mitään jännää? No, tässä itsenäisyyspäivää vietettiin ja, mm. ja tuota, mm. siihen niinku... Ei mulla ole odotuksia ollut eikä mulla ollut hirveästi suunnitelmia, että meni aika silleen niin kuin, tutulla kaavalla ja mm -hmm. sitten kun täällä ollaan, niin tietysti se ei ollut vapaapäivä, meillä mm -hmm. on normityöpäivä ja koulupäivä. mutta minun pitää sanoa se, että mä olin loppujen lopuksi suomalaisena kauhean otettu siitä, niin miten Viro oli huomioinut Suomen itsenäisyyden, kun minusta no, suomalaisilla tai meillä suomalaisilla on huono itsetunto. Sillä, mikä tulee sillä lailla, että me mennään Ruotsiin, niin mä me ajatellaan, että ne ruotsalaiset pitää meitä ihan juntteina ja, mm. ja kauheina ja, ja tyhminä ja maalausmoikkina ja, ja, ja sitten me ollaan vähän niin häpeille siellä niin ja yritetään esittää ehkä joku muun maalaista. Ja sitten sitten jossain vaiheessa tämä suomalainen, joka tunsi hirveitä alemmuuden kompleksia, niin se, se tuli tänne Viroon ja sitten se, se öykkäröi ja käyttäytyi tyhmästi ja tykkäsi, että, että nämä, nämä virolaiset on, on vähän niin kuin kakkosluokan kansaa mm. ja, ja nythän kohtelee niitä virolaisia niin kuin ruotsalaiset kohtelee meitä. No, sekin on ehkä muuttunut sillä lailla vähän, että, että tuota, virolaisillakin on meille omat haukkuma-kautta lempinimensä ja sitten Mä tiedän myös, niin kuin munkin tuttava piirissä on ihmisiä, jotka taas kokee myös sen, tai heillä on sellainen olo, että kun he tulee tänne, niin he puhuu mieluummin englantia kuin suomea. Vaikka he saisikin esimerkiksi suomeksi palvelua, koska he kokee, se saattaa olla täysin mielikuvituksenkin tuotetta, että he saa parempaa palvelua englanniksi kuin että... He saisivat Suomeksi, että heidät leimataan heti. Mulla on virolaiset sanonut ihan suoraan, että, että, että kannattaa aloittaa englannilla. Varmaan on parempaa. sanotaan näin, että mä aloitan englannilla sen takia, että mun mielestä se olisi hirveän itsekästä aloittaa niin, Suomella. Mä, olettaa. Samaa, että mä en halua olettaa, että Joo. joku osaa Suomeen. Niin. jos se käy ilmi, että osaa. Ja, haluaa ja hän itse suomeksi. niin, ja se sanoi, että hei, kun niin. niin täällä moni sanonut, että puhutaanko Suomea? Joo. Ja sitten ilman muuta ja mielellään, mutta moni kokee, että, että tavallaan sekin on kääntynyt jo päälle, että ai jättäkö meillä on huono itsetunto. Niin, että tota, ei kyllä mä en nyt kehtaa että ettei on vähän saa tietää, että mä Suomessa, mä varmaan saan huonompaa palvelua. Mutta siis se mitä, niin kuin, mitä mulle jäi mieleen, siis no täälläkin oli Steinboggin Maija, oli, se oli hieno sinin tota, ristilippu, Joo, se, oli valaistu, olin, se, se oli se oli hieno Mä olen aivan fiiliksessä, kun mä tulin, mä olin ollut alkuviikon poissa. Oli Suomessa juhlimassa ja sitten tulin takas tänne eilen, niin niin tota oli pimeetä jo ja sitten se lippu. Joo, mutta se oli ihan hieno. Siis siellä se on niinku vanhan kaupungin siellä niin kuin muurin siinä sitten reunalla siellä siinä. Ja on tavallinen vaalemputon ne. Tavallinen sehan... siinä korkealla. Ah. Okay. Se näkyy näkyy niinku tavallaan ulospäin kaupungista, koska niinku aja vanhan okay. kaupungin. Toi on siis riikikaupunki. Me ollaan käytössä siellä joskus. Oh, okay, se. Joo, okay. niin se oli toisella puolella valaista. Okay. Niin se oli musta todella näyttävän näköinen. Mutta sitten täällä siis ä, ratikoilla oli Suomen lippu ja liehu siellä Joo. keulassa, se oli hirveän kivaa. Sitten olinko niin, että Maamme-laulu oli soitettu myös sieltä Steenpokin majasta Sitä en kuulla, tiedä. Mutta sitten oli myös Tartossa se silta ja Joo. teatteri Joo. oli Lehti Postimies ilmestyi eilen nimellä Postimies. Joo. Mm. Okei. Okay. Ja Ruotsissa sitten taas Dagens Nyhötter oli päivän uutiset. Oliko näin? Joo. Kiva. Musta se oli ihan hauska. No niin. mulla siis no, on, on tällaista kaikki ihan ohi. Siis mm. mä, mä olin Suomessa, viimeisen viikon tulin eilen illalla tosi myöhään, että mä katoin meni vähän ohi, kun piti puhelimella kattoi bussissa ja, ja laivalla ja näin, niin tota, Mennin vähän Mulla on myöskin mennyt, niin en ole seurannut tätä uutisointia tai mitenkään, mitä, mitä on valaistut tai minkä nimiä on muutettu. Ei ole, niin enkä osallistunut mihinkään juhliinkaan. Tosi, tosi paljon. Mm. Sitä vaikuttaa. Silloin, silloin tota, sata vuotta sitten, kun Suomi itsenäistyi, niin silloin itsessä tämä uutinen tästä pienen maan itsenäistymisestä ei saanut ollenkaan niin paljon mediassa huomiota kuin mitä se nyt saa. Eli, eli Silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin silloin oli Euroopassa alkamassa just sota, se oli ensimmäinen maailmansota alkamassa ja, ja oli joka hinnalta siellä ja täällä ja se tavallaan, että Suomi sitten itsenäistyi, niin kyllä se mainittiin, mutta se oli, se oli pieni uutinen siellä muiden uutisten. Mm, mm. Et, tapahtui niin paljon kaikkea joo, muuta, että et ei, ollut, ollut, ei ollut valaistuja patsaita Riossa tai, mm. tai Rooman kolosseumia, tai, et se, oli, se oli pieni uutinen muiden mutta nytkin, vaikka se aika paljon tapahtuu maailmalla, niin musta oli liikuttava huomata, miten Suomi huomioitiin niin monessaan, miten niin monet maat huomioivat Suomen. Mm. Niin kuin... Paitsi toi just... Donald Trump. Ja hänellä oli ihan omat <laughs> Tässä itse asiassa, kun ohjelma alkoi, niin, niin tuota, käytiin tässä yhdessä läpi vähän noin viikon uutisia. Ja jotenkin se vaan toi... Donald, se jaksaa yllätä ja jotenkin peittää, peittää kaikki muut uutiset, että ne, jotenkin, ne jää mieleen yhtä lailla kuin Donaldin viimeiset tempaukset. Eli ei. nythän siis homma on se, että, että tuota, Yhdysvallat on siirtämässä suun koska Yhdysvallat on nyt sitä mieltä, että, että Tel Aviv ei ole enää Israelin pääkaupunki, vaan se on Jerusalem. Joo. Tässä nyt sitten laittaa, että, että se saattaa kiristää lähi tilannetta ja myöskin niin kuin, ehkä jopa aloittaa uuden sodan, joka, jonka ratkaiseminen on sitten koska, vaikeampaa. Koska Jerusalem on aloittaa. myös Palestiinalaisille tärkeä ja, ja, ja tämmöisellä eleellä, mitä mä, mä en kyllä ymmärrä, koska Trumphan ei ole saanut tälle, tälle tempaukselleen tukea edes omiltansa, millään lailla kaikki on. vaan että on jännää että, että miten on oon että, niin että saako vaan päähänsä, että no, mä haluun nyt tehdä näin. mistä ne ideat edes syntyy, että, että mikä on se niin motiivi siellä taustalla. Että, että mun mielestä on jo niin taas niin järjätön on liike. Et, mit, mikä, siinä on, niin, mikä siinä on se järki, mutta siihen ei voi hmm. sanoa mitään. Varmaan jonkinlaiset taloudelliset intressit siellä on taustalla. Tai... On luvannut jollekin lähitukialleen. että näin, näin tulee tapahtumaan. Mm. Niin. Niin. Joku oli osuvasti kirjoittanut, että nyt kun puhuttiin tässä, oli viime lähetyksessä, kun puhuttiin, edellisessä puhuttiin tästä seksuaalisesta häärinnästä, kuinka Joo. paljon on sitten esimerkiksi Kevin Spacey ja on, on joutunut eroamaan Joo. pääroolistaan. ja House of Cards. Joo, House of mm -hmm. ihan tämän takia ja kuka muu, moni muu on joutunut, vaikeuksiin, mutta Donald Trump on edelleen presidentti. Joo. Kyllä. Ja mun mielestä tätä analysoitinkin, ehkä taisin katsoa juhlia ja siellä haastateltiin. haastateltiin sitten tästä aiheesta, niin nyt enää muista, kuka tämän sanoi, mutta taisi sanoa, että Donald Trump on varmaan yksi syy siihen, miksi Me kampanja ylipäätään kun lähti hmm. niin isosti, koska ihmiset on niin pohoillaan siitä, että hän on, hän on presidentti. Mutta se on vaan olla, saa nähdä, koska, koska loppuu se lento. Mutta tuota tänä kuitenkin tarkoitus puhua vielä vähän 100 Suomesta, jos, jos nyt ei ihan vielä olla aihetta loppuun kulutettu, mutta ennen kuin mennään itse faktoihin, niin tähän väliin Eppu Normaaliin murheellisten laulujemaa. syntymään santui hän Tämä maahan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esisät juovuksissa totta kai vaimot lapset, jos ne kiinni sai. Perinteisen miehen kohtalon halus välttää tuo. en koskaan osta kirvestä. Enkä koskaan viina juo, muuten juon talon. Huomi hankki kutsuu perhettä talvisin, vaan en tahdo tehdä koskaan lailla isin. Mut kun työn välityksestä työtä ei saa, ällekko talon koura juota väki juomaan. Epätoivon ajaa, kun halva vilja korjaa. Keskeltä kylmän muuan hiljaa, kylmä silmä tuijottaa, kun kirves kohoaa, keskeltä kumpujen muastamaa. Isätylpeinä katsovat poikia, Työttömyys, viina, kirves ja perhe. Lumi poliisia, viimeinen herhe. Tämä tuhansien murheellisten laulujen maa, jonka tuhansin järviin juosta saa. Katajainen kansa, jonka itse säälin Täällä nyt sata vuotta ollut itsenäinen maa, ja silloin kun Suomi itsenäistyi sata vuotta sitten, niin tää oli aika erilainen maa mitä se on nyt, ja nyt on ymmärrettävääkin sata vuotta, ja mahtuu paljon, mutta silloin täällä oli päällinkeinona maanviljely, ja täällä oli aika köyhä maa. Mm. Ja jos ajatellaan, että, että tuota, tällä hetkellä Suomi on yksi ja johtavia maita, pisatesteissä ja ympäri maailmaa ihmiset tulee katsomaan, miten meillä opetussuunnitelma on tehty. Ja, ja tämä on asia, missä meitä ihaillaan. Niin sata vuotta sitten niin lukemisen opettelu oli harvojen etuoikeus. Että vasta 20 luvulla säädettiin laki tästä oppivelvollisuudesta. Ja sekin oli kuusi vuotta ja silloinkin se koulu tapahtui niin kiertävissä kotikouluissa. Tuliko jotain kinkereitä, vai miksi niitä sitten kutsuttiin? Missä sitten testattiin sitä? Nyt ehkä Aino voi jätä paremmin sen oikein sanan, mutta onko ne kinkerit? K kinkerit joo, ne on niinku sitten taas kirkko. Niinku se, se on ehkä aikaisemmin ja se on niinku enemmän kirkko, kirkko että Ihmisten pitää itse lukea, koska se kuuluu tähän mm. luterilaisuuteen, mm. että jokainen itse tulkitsee raamatun sanaa. Mutta mut kiertokoulut varmasti on sit ollut niin. niinku 1900-luvun alussa sitten se Ja kylästä toiseen, että se ei ollut niin, niin intensiivistä ollenkaan mm. Ja sitten toisaalta taas 100 vuotta on lyhyt aika Joka tapauksessa <köh> täällä elittiin niinku Puut, puutteessa, ruoasta oli puutteet, kaikesta oli puutteita, ei ollut juoksevaa, vettä, ei ollut sähköä. Tässä on mitä mikä minulla on nyt pistänyt silmään, kun mä olen lukenut näitä juttuja tästä suomen itsenäisyydestä. niin tosi monet vertaa siihen, että sata vuotta sitten Suomi oli kehitysmaa. Kyllä. kyllä se, se ehkä kuvastaa ja. sitä. Ja, ja, ja, ja sitten se, että, että tota, ihan muutama kuukausi julistuksen jälkeen meillä alkoi vielä lisäksi sota. Hmm. Sitten oli ensimmäinen maailmansota päällä ja sitten tuli, tuli toinen maailmansota, ja että, että tavallaan sitä puutosta ja, ja kärsimystä ja köyhyyttä kesti kyllä pitkään. Ja mä olen miettinyt, että olisiko se ehkä yksi syy siihen, että jos me verrataan suomalaisten tapaa viettää itsenäisyyspäivää, niin, niin meillähän olla ikään kuin hiljaa hyssytetään, kynt, kynttilöitä sytytetään. Ja se on sellainen rauhattomuus- ja muistelupäivä. Kun, kun sitten monissa muissa maissa, niin se on niin kuin juhlapäivä, jolloin niin kuin ammutaan raketteja. Mutta en mä sano, että, että jokainen tekee sen omalla tavallaan, mikä tuntuu. Ehkä se niin kuin toi tapa sopii meille suomalaisille paremmin, niin sit, että niin. ei tehdä itsestään numeroa. No ei, ja sitten toisaalta se, että Suomessa muistetaan edelleen se, tai Suomessa monet muistaa sen sotaajan ja Sitä ei haluta unohtaa sen se on hirveän arvokastakin, että sitä ei unohdeta, koska mm. mitä kauemmas mennään siitä edellisestä sodasta, niin sen lähemmäs se uustuu, tulee, mm. kun unohdetaan mm. että kuinka hirveätä se on, niin se mun mielestä näkyy myös itsenäisyyspäivässä, että jotenkin se veteranien kunnioittaminen ja, ja sota-aikojen muistelu, mm. koska ne on muovannut tästä maasta aika tietynlaisen Mä, ainakin nyt varsinkin sen jälkeen, kun muutti pois Suomesta, niin on nähnyt sen eri tavalla, että minkälainen on suomalainen mielenmaisema ja mitkä asiat siihen ehkä ovat no, tietysti netti ei ole kovin pitkään ollut, mutta, mutta ensin, mitä löysin tämmöisiä vanhoja kirjoituksia, mitä ihmiset on kirjoittanut, mitä suomalaisuus merkitsee heille ja, ja mennään niin kuin vuosia taaksepäin, niin kymmenen, kaksikymmentä vuotta sitten, niin, niin mietittiin suomalaisuutta mitä itsenäisyys merkitsee, niin sieltä nousi juuri sodat, sitten se nälkä ja köyhyys ja sitten taas toiselta niinku se vastapuolisuus, eli tämmöinen yhteishenkisyys, joka varsinkin tulee urheilusaavutuksissahan. Niin se suomalaisuus, <köhö> suomalaisuus ja se suomalainen röyhistää ja se yhdistää meitä kansana, se, että me, et... me ollaan saavutettu jotain yhdessä. Ja, ja tota, sitten se, että Suomi on tarjonnut ja tarjoaa edelleen niinku, tasapuoliset mahdollisuudet kaikille. Hmm. Pyrkimys on ainakin, että niin. pystyy tavallaan ponnistaa samasta Nyt sitten katsoo näitä viime vuoden uutisia niin samasta aiheesta, niin ehkä hieman, hieman on enemmän kritiikkiä ilmassa, mutta ehkä se on myös ajan henki, että halutaan kritisoida. Ja ja, ja, ja, mm. ja ehkä mä... siinä on vähän kyllästytty tähän sodan muistelemiseen osittain. Mä ymmärrän sen, että se on tärkeää, mm -hmm. mutta toisaalta nyt on tavallaan haluttu ehkä, monet sanoisivat, että tämä itsenäisyys, ja tämä vuosi on ollut ehkä enemmänkin just haluttu mennä sen ilon kautta, että lähestyy vähän niin kuin myönteisemmin ja, ja tehdä tavallaan jotenkin vähän rennompaa aset juhlimista. Se ei ihan niin harrasta, että tavallaan se on edelleen siellä taustalla, mutta että tavallaan siihen itsenäisyyspäivään voi liittää muitakin tunnelmia kuin pelkästään sen hiljentymisen ja rauhan. Et se on, tavallaan sitä voi edelleen säilyttää siinä päivässä, mutta sitten on tullut, musta ainakin tultu, että nyt niinku tämä itsenäisyyspäivä, eilen se oli aikamoinen hulapaloo. Että oli tosi paljon eri tapahtumia ja juttuja, mitkä ihmiset, ihmiset meni ja järjesti itsekin paljon kotona. Niin ja siis sekin, että et mulla on ainakin lapsuudesta jäänyt mieleen semmoinen niinku, just tämä hystyttely. Ja jotenkin, että ei, ei oikein ymmärrä, että miksi pitää olla näin hiljaa miksi katsotaan mm. televisiosta sotaelokuvaa. Että kun se itsellä kuitenkin sota oli niin vieras, että mulla on sen verran mm. nuori että meidän niinku, mun isovanhemmat ei vaikka ole sotinut, että he on näitä sit sodan jälkeen syntyneet lapsia. Mm. Niin se, se on ihan tervetullustakin mun mielestä. Ajatellaan myös meitä nuorempia ihmisiä, jotka, jotka tota niin, niin, myöskin ansaitsee juhli ja on tätä Suomea rakentamassa, mikä meillä on. Kyllä, eikä se mun mielestä niinku vie millään lailla pois, ei, pois sitä arvostusta ei. siihen, siihen niinku menneisyyteen, että niin. kuinka tähän on, on tultu. Mutta sitten toki nyt just öö, itsenäisypäivänä, kun juhlittiin tätä, tätä ää, Suomi 100 vuotta, niin monet ystävät sanoivat, että et, et heille se kuitenkin on se edelleen. Niin kun, että vaikka mä koen näin, niin sitten heillä taas ehkä suvussa tai omat kokemukset mm. on oltu rauhanturvajana tai on tehty jotain muuta, mikä mm. liittyy tähän niin sotilaalliseen toimintaan, niin, niin tota, sitten taas korostuu edelleen se itsenäisyys. Mut se on ha ne, hauska kuitenkin, että miten sitten tietyt tämmöiset, vaikka vietto perinteet, jo niin lähtee muokkautumaan, että mulla on, on pieni tyttö, joka ei nyt oikein ymmärrä, että, että, että, että mitä tarkoittaa edes itsenäisyys. Sodat ja kaikki tämä, että minkälaista se on ollut ja, ja mi, miksi meillä on näin ja on jollain mulla ollut eri lailla. Ni, niin kuitenkin hänkin jo, että jaa, että itsenäispäivät, no katsotaanko me taas telkkarista sitä niin kuin ne kättelee. Joo. Et, et sekin hänki no, se kuuluu siihen itsenäisyyspäivän ei silloin juhlita tai ei, näin. Niin, niin, se on semmoinen muut ehkä juhlia. Niin. me katsotaan sitä terpistä. tänä vuonnakin 3,6 miljoonaa ihmistä katsoo linna se on ihan mieritävä määrä Minä myös. Ja, ja minä. Ja minä onkin osittain. Mutta hei, saitteko te sitä tekstiviestiä? Minä en saanut. Mä olin hirveän pettynyt, kun mm -hmm. mä en saanut. mä sain varmaan sunkin, koska mä sain niitä kolme. <laughs> Okei. <Okay. laughs> niitä tuli puolen tunnin välein. Okei, okay. minä en, en saanut. Ja puolen sitä. Joo, no mä, mä sain kaikkien Me, meidän, meidän puolesta Joo, niin Joo. mutta musta sekin oli hauska ele. Jotenkin, että et, en mä tiedä, onko se vähän tunnettelevaa jollain tapaa että se tulee sun puhelimeen, mm. mutta sitten taas toiselta niissä oli hyvä. Eikö, eikö, eikö me puhuttu tästä, että tekstiviesti on mm. suomalainen keksintö? Kyllä. Kyllä. Kyllä. Kyllä. Kyllä. Mm -hmm. Kyllä se tavallaan sopii tähän. Sopii, sopii, mm -hmm. Mä se ollut kauhean otettu ja mä olin kauhean pettynyt, kun mä Koska sitä se ei saan. Niin. niin, mä odottelin, että missä mm -hmm. mulla on ei silti. Mut, mut onko teillä salatut numerot? No varma. saattaa mm -hmm. muuten olla. Siitä se varmaan johtuu, mm -hmm. että se ei tullut. Sehän <laughs> itseään saa syyttää, mutta... Mutta se oli hauska. Mä, mä, mä en tiennyt tällaisesta yhtäkkiä, että alkaa tulemaan. Mikäs tämä nyt oli, Mitä, mitä, mitä, <tum> mitä propaganda-asiana on? Hei, <tum> mutta ennen kuin me jatketaan lisää vakavilla asioilla, mulla on tuollainen pieni kevennys tähän väliin, joka no kuitenkin on. liittyy aiheeseen. Mä, to, oli tämmöinen niin nimi, miksi sitä sanotaan, ei se ole generaattori, mutta tämmöinen testi, jolla testattiin sitten, että mikä sinun nimesi olisi ollut vuonna 1917 niin kuin sen perusteella, että, että miten suosittu se on ollut niin sinä, sinä vuonna, kun sä syntynyt. No, tota, Mia, tiedätkö mikä sun nimi olisi ollut muna 1917? No en tiedä. No Mirja. Okei. Okay. Aino, ja. sinä olisit ollut Hilda. Hilda. Hilda. Hilda? Oi ihana nimi. Mutta tota, minä olisin ollut Terttu. Ja, joo, ja mua lämmitti tää sen takia hirveesti, että mun äitini nimi oli Terttu. No, no. Mielestä oli no, aika tuo, hauska. Joo, ei, Mirja olisi ihan kiva. Joo. No, joo. Ehkä tästä eteenpäin, <lusti> Ei ollaan. Ei olekaan nasumia. Terttu, Mirja ja Hilda täällä, terve! <lusti> no, miksei. <Joo. lusti> Nämä <Ne> on <lusti> ihan <lusti> hauskoja <lusti> joskus tämmöset. En tiedä miten vakavasti niitä voi ottaa. Mutta mm. Mut jos niitä on verrattu <lusti> niihin niin <kuin> suosituisiin. <lusti> joo. Näin. Mitä teille merkitsee suomalaisuus? Mä just sanoin aikaisemmin, että sen jälkeen, kun muutti pois Suomesta, niin on ehkä jollain tapaa oppinut vähän etältä ja on kohdannut niitä muun ihmisiä enemmän, totta kai täällä Virossa. Niin silloin se jotenkin kansallisidentiteetti on tullut tärkeämmäksi. Et, et maan, musta oli hirveän liikuttavaa tällaisena välifuomiona, kun, kun Saavlun oli, oli ulkosuomalaisille tehnyt tämmöisen tervehdyksen. Ja siinähän sitten kiitti, kiitti meitä, jotka asumme täällä ulkomailla, siitä työstä, minkä me tehdään niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella suomikuvana säilymiseksi ja rakentamiseksi, niin tota. Niin. No, tämä oli ehkä vähän sivuhuomio tässä. mutta se mitä me suomalaisuus merkitsee, niin mä oon huomannut sen, että, että jos suomalainen lupaa jotain, niin se pitää sen lupauksen, eli on sellainen luotettava tota niin, niin, mielenlaatu. Ja meillä on aika korkea työmoraali, se on toinen mikä on täällä ulkomailla työskennellessä tullut esiin. Ja, ja, ja ylipäätään Suomessa saa aika vapaasti tehdä ja on niitä vapauksia, mennä mihin, mihin suuntaan itse haluaa, on ilmainen koulutus. Ne on tämmöisiä juttuja, mitkä on toistella ollut, mitkä oikeasti on tosi tärkeitä ja mitkä on itsellekin mahdollistanut tosi paljon asioita. Tota, Sitten ihan tämmöinen yksi juttu mikä on, että et suomalaiset on tietysti maalaisjärkeä. Se on varmaan se, kun me ollaan jouduttu elää sellaisissa, käytännön, niinku sellaisissa olosuhteissa, mitkä on pakottanut niinku elää hirveän käytännöllisesti. Et, et, et joo, me kuljetaan iskumisappaiset mut Mut se on vaan fiksua ja se on musta, mä jotenkin arvostan sitä tosi paljon suomalaisuudessa. on semmoinen tietty rehellisyys. Niin. Rehellisyys, luotettavuus ja järkevyys. Entäs Hilda? <laughs> Mitä Hildalle merkitsee? No, Minun täytyy katsoa tähän samoin linjoille, että silloin kun mä ekaa kertaa muutin ulkomaille Hollantiin vaihtoon 10-11 vuotta sitten, niin silloin huomasin sen pienen nationalistin kasvavaan sisällään, vähän niin kuin se mikä on se, se, se, se arlan lehmä, kun se aina löytyy sieltä jostain sisältä, niin, niin tuota, huomasin siellä, että, että mä olin tosiaan Hollannissa vaihdossa ja sitten mä siellä kävin semmoisen jonkun nationalismikurssin ja sitten mä siellä niin päätin, että minä, minäpä haluan kertoa kaikille Suomen itsenäistymisestä ja sitten mä kirjoitin essejä siellä siellä Kroningen yliopiston kirjastoa. Heillä oli onneksi uskominkkeista kirjallisuutta siellä. Muun muassa luin siellä sellaista yhtä mun opiskelun ekan vuoden, vuoden tenttikirjaa. Mä en ikinä lukenut siihen alkuperäisen tenttiä, mutta sitten mä luin sitä siellä Hollannissa ollessa, niin Suomen historiasta ja kirjoittiin siitä sitten tämmöstä itsenäistymisen just juurikin näitä sisällissodan ongelmallisuutta ja muuta tällästä tavalla. Että miten. No, onko se jotain semmoista, mitä te... Me, nyt ollaan, me ollaan niin lähellä tällä hetkellä Suomea, mm, että tavallaan se, semmoinen, ka, ei voi puhua todellisesta kaipusta, että kaipaisi jotain, mutta mm. onko jotain semmoista, mitä niinku, te kaipaatte kuitenkin Suomesta, kun te olette täällä? Ehkä mä kaipaa eniten kaikkea eniten sitä välillä, että asiat on tuttuja. Että totta kai täälläkin on tottunut tiettyyn, että niin kun sä menet kauppaan, niin mitään mm. näyttää mm. ja, ja sua näin, mm. näin tai sua ei palvella lainkaan. Mutta sitten Suomessa aina kun mä menen sinne, niin mulla tulee sinne lämmin fiilis, että no niin, että et, et, nyt mä oon niin kotona. Et sit se, fiilis, sitä ei pysty oikein selittämään, mutta siellä on kasvettu. Ja se tavallaan kulttuuri ja kaikki ne kulttuuriset rakenteet, ne on niin syvällä, mm -hmm. myös itsessä. Ja sitten mm -hmm. ne jotenkin tulee täällä tosi usein, ehkä vastaan, no ei nyt enää niin usein, mm -hmm. mutta aluksi varsinkin saattaa tulla. Et tuntui ihan, että asuu jossain neuvostoliitossa, kun asioiden hoitaminen on niin hankalaa, mm -hmm. ja kukaan ei puhu englantia. Ja, ja niinku, Totta kai pitää nähdä itse myös se vaiva, kun muuttaa ulkomaille, että opettelee kieltä. Ja niin. Et mä oon samaan maana. tavalla, Mut... ettei voi olettaa, että... Ei, ei, niin. ei totta kai. Mutta musta tuntuu, että Suomessa ollaan hirveän vieraanvaraisia jotenkin apuliaita. Niin se sitten täällä, täällä tota... sitä välillä kaipaa semmoista tietynlaista lämminhenkisyyttä. Mutta voisit olla tietysti, että jos ulkomaalaisena menee Suomeen, niin kokemus voi olla täysin toinen. Että... Niin. No mulla on se, että mä oon, mä oon paljon hengaillut Suomessa vaihto-opiskelijoiden kanssa, jotka on tullut Suomeen ja tavallaan sivusta seurannut, että ei se kaikki ole ihan niin helppoa. Mm. okei, okay, osa, osa asioista annetaan niin kuin oikeasti valmiina käteen. Että he, he saavat lähes kaikki kaikille löytyy asunto yliopiston kautta. Ainakin Turussa, Helsingissä taitaa olla hiukan eri, eri kuviot. Mutta myöskin siellä annetaan tämmöinen starttipaketti. Että sulle tulee niin kuin tuutori, joka hakee tarvittaessa vaikka kentältä. Se hakee sulle semmoisen valmiin paketin, missä on... Niin kuin Yksi haakka, lusikka. Niin. Per periaatteessa Joo. siinä on tällaiset perus, perusjutut, mitä niinku kaikkialla muualla maailmassa, kun sä lähdet sinne vaihtoon tai jonnekin, niin ei, ei siellä ole mitään. Mm. Ei siellä ole tyynyjä mm. tai peittoja tai lakanoita. Täällä on niinku, tavallaan pidetään huolta, ollaan vieraanvaraisia. Mm. Halutaan, et, koska tavallaan tiedostetaan se, että et se vieraaseen maahan tuleminen saattaa olla vähän pelottavaa. Se ei ole niin helppoa varsinkin, kun Suomi on just sellainen maa. No Kiel, on kieli, kieli, niin. se on niin, Se on monelle se tosi iso kompastuskivi. Niin tavallaan sit siihen panostetaan vähän lisää ekstraa siihen, että hei, me halutaan, että sä viihdyt täällä. Ja musta ainakin tuntuu, että, että lähes Tuukon kaikki oli todella tyytyväisiä, että he päätyi Suomeen. Suomi ei monelle ollut se ykkösvaihtoehto, kun he tuli Kaikilla oli sellainen tarina, että joo, hain Tukholmaan tai Osloon ja Tein ei, ei ollut tarpeeksi paikkoja. Ja sitten sit mä päädyin turkuun, ja, en mä tiedä, missä turkuun, on, mutta sitten ne aina lopulta, sit, että tämä oli paras, paras vuosi ikinä, mitä mulla on ollut. Niin jotenkin siitä tuli aina on tosi ila, ila, ilahtunut olo sinne, että hei säkin dikkaat muun maasta, että et mä, mä viihdyn täällä ja tosi kiva nähdä, että muut löytää sen niin mm. Suomen hieno. Onhan se totta, että kun ulkomaalainen kehuu kehu suomea, se tuntuu tosi hyvältä. Ja sitten taas toisaalta, jos me itse, siis me itse kritisoidaan meidän maata no, paljon, mitta? mutta jos joku toinen kritisoi. No sehän tuntuu hirveän paljon. Mm. Joo, se tuntuu aivan hirvittävän paljon. Mutta no, en mä oo kuullu oikeastaan ikinä kenenkään kritisoivaan. Totta Jumme. kai silloin joskus muutin tänne Viron, niin kohta sitä, mistä me puhuttiin mm. tässä, että, että suomalaisiin saattaa suhtautua tietyllä tavalla. Mutta sekin on yleensä muutettavissa ihan että keskustele hetkeä ja todistaa, että no niin, mä en ole nyt mikään viinaturisti, vaan mä muuttanut tänne ja mä oon tästä ja mä tuun tästä ja, tästä. ja niin vähän kertoo siitä, että minkälainen suomalainen yhteiskunta on, niin yleensä ihmiset on aika valmiit tulevan tämä, okay. Se on kiva myös huomata, että tietty tämä, että kun sä muutat pois, niin, niin susta saattaa tulla hyvin, hyvin nationalistinen. Ja, ja, ja sitten toisaalta se kuva siitä omasta kotimaasta niin, niin vähän kiilottuu sillä lailla, että mm, tiedän, niin kuin moni joka asuu Suomesta poissa ja, ja, ja kaukanakin ja joka kesä niiden on päästävä Suomeen ja ne aina odottaa sitä tyyntä, Mökkijärvejä ja työttömiä öitä ja, ja, ja, ja, ja sitten kuitenkin tulee vettä ja hyttysiä, ei mitään tekemiä ja sitten et, ei heitto nyt riitti, että nyt lähdetään takaisin kotiin. Ja sitten taas, ja sit taas keväällä se unohtuu ja sitten taas Näin. odotetaan sitä ihanaa mökkikesää mä, Suomessa. Mä, mä, mäkin muistan silloin kun mä olin siellä Hollannissa vaihdossa, siis koko vuoden, et, mä olin, että mä haluan kyllä jouluksi takaisin Suomeen, että mä kaipaan niistä lunta ja, <laughs> lunta, ja ihanaa. Ja, ja, Mulla oli sellainen, kun mä saavuin Suomeen, niin kuule Turku oli semmoinen lumen talven ihmemaa kimalsi kimmelsi ja kimmelsi kun aamulla, aamulla näin Turun ja sitten se kaikki suli pois ja koko oli kuule niin musta joulu ja, ja kaikki meni pieleen, meillä oli, oli vatsatautia ja oli kuule päädyin itse sairaalaan ja se oli niin huono joulu ikinä. Mutta sekin tavallaan, no niin, tuli nyt nähtyä. Ja, mm. ja se, mitä usein minulta kysytään, että mikä on sun mielestä suurin ero Suomella ja Virolla, niin virolaiset mun mielestä arvostaa niiden maata enemmän kuin suomalaiset. Mm. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä Suomi juhla vuosi on kyllä osoittanut, että kyllä suomalaisetkin on ylpeitä Suomesta ja suomalaisuudesta. Mielestäni ainakin tää Suomi, ei tähän se, se ei ehkä näy niin paljon. Mm. Musta tuntuu, että täällä Virossa, tää on myös pienempi maa, mm. tää, tää itsenäistyminen on tapahtunut niin paljon niin ku, myöhemmin. Et, et, toisaalta se on jännä, koska Suomella on ollut aikaa sit taas rakentaa sitä identiteettiä mm. tässä ne sata vuotta sit taas. Ja sitä ennenkin toki, mutta mm. totta, että Viro viro joutunut tekemään sitä ehkä vähän piilossa ja nyt sitä sitten halutaan. Vaikka ne tietysti varasti sen meidän kansallislaulun, mutta... Annetaan se nyt anteeksi. Annetaan se nyt anteeksi. Niin. Tiedättekö muuten, mikä on Suomen kansalliseläin? Olisiko karhu? On. Se on myös Venäjän kansallisen Entä mikä on kansallissoiti? Mm, Oisko Kantele? Miia on hyvä, se, se johtaa tätä Mä <tos> kysyn, tälle Oisko, kun mä en oo ihan haluaa. Kansallisia epossa nyt kaikki tietävät. Kalevala. Kalevala. Entäs saveltaja? Sibelius. Joo. Kirjailija? Mm, Kivi. Entäs kukka? Toi... Onko kielu? On! Se itse asiassa nimettiin, silloin kun Suomi täytti itsenä, itsenäistymistä, oli itse ollut itsenäinen 50 vuotta, niin silloin kielo nimettiin, Joo, Joo. kansalliskukaksi. Koivu on puu, mm. lintu on joutsen. Mm. kala, mitä veikkaat? Ahven? Kyllä. Entäs hyönteinen? Hyö... Oma joku he... kansallishyönteini. <laughs> e, jos ja muukin se on kulkaa niin kysympist kuin leppäkerto. Niin, se mä okay. on. Ikään kuin kaikki jotain kilpailua, johon ihmiset ovat saaneet joo. joo, Joo. Entäs kansalliskoira? Ää, Pisty -Korva. Pisty -Korva. Kyllä. Mikä valittiin nyt 2017 sanaksi, joka ku kuvaa parhaiten suomalaisuutta? Mikä se oli? Se ei ollut... Tuota, kalsarikännit, niitäkin oli ehdotettu. Oliko tämä perkele? Ei ollut ei. perkelekään, mutta sinne päin. Mutta se ei ole rumasana. Sisu. Suha. Ja sitä syödään. Sisu. Sisu. Mutta se on itse asiassa hyvä. Tämä on okay. kyllä semmoinen asia, mitä ihmiset aina sanoo, kun kysytään. Mit, Kuvailkaa suomalaisia, niin mm. sit sieltä tulee se sisu. Mm. Mut se on ihan kiva. Mut kuvaatteko te itseään, olette sisukkaita? Oon. Kyllä mä on, oon. Mä, mä ehkä sanon sitä ääneen. Hmm. Se on, on aika kova kehu sanoa itselleen, hmm. että mä oon sisukas. Mä en oo kilpailuhenkinen omasta mielestä, mutta kyllä mä sisukas oon. Mm. Niin itse yritän niin kasvattaa, että meillä on Laulito tällä luovuta uudestaan. Että vaikka opetellaan pyöräillään tai mitä tahansa, niin ei heti mm -hmm. anneta periksi mm -hmm. Mm -hmm. Et yritetään. Ja samalla tavalla kyllä omat vanhemmat on kasvattaa. Ei Joskus, niin. ne joo, kättä, joskus mä koen sen asioita. myös niin kuin käänteiseksi, että joskus pitäisi osata luovuttaa. Et mä mm -hmm. mä niin kuin hakkaan päätä seinään ja vaikka näkee, tästä ei nyt tule mitään, niin. Niin. on myös hyvä osata päästä niin. irti. Mm -hmm. Joo. No, mutta mun Sivu. mielestä sisu kuvastaa mm -hmm. suomalaisuutta. Tietty semmoinen jöröys, joka sit lopulta lopuksi mun enää ei edes pidä paikkansa. Niin, en mä tiedä. Onhan suomalaiset ehkä vähän jöröjä, mutta sit taas se on semmoista... Se on taas tätä, että on kuitenkin helposti lähestyttävissä ne jörököllitkin. No joo... Mut hei, kun tuli tästä stereotyyppisistä jutuista mieleen, niin tuleeko te koskaan hetkiä, milloin te tunnet olevanne niin sanotusti huonoja suomalaisia? Koska mulle jos tulee... se ei pidä jostain saunomisesta tai, niin, tai, tai johon... kakarin sinisestä. <laughs> koska koska mulla on että kun Mä en juo kahvia, niin mulla, mulla tosi usein tulee, niin kuin ihmiset sanoivat, mutta kun sä oot Suomesta, niin Suomi on niin voidaan kahvia Ei, ei, ei kahvia. mitä, mä rakastan kahvia, mutta mä, nyt kun sä sanot noin, niin mä yhdessä asiassa huono suomalainen. Ja se ei ole se, että mä en pidä vaan mausta, eli minä en tykkää oluesta. Ja se on niinku mm. Mä en tykkää olueista, mm, enkä lonkerosta, ja mulla on mitähän mitään sitä vastaan, että muut sitä tykkää. Ja mä niitä yhtään kritisoi, mutta mä en tykkää sitä mausta. Ja se on kuitenkin sellainen perus, perussuomalainen, että mm. meet varsinkin mö mökille, että niin, hei, että haluatko niin, sauna-alueet. Mm. Mulla tuli tosta mieleen, että mä en seuraa jääkiekkoa. Se on ehkä semmoinen, että Suomihan menee ihan sekaisin aina vaan. Jääkiekko on MM-kin sattuu ei. Joikästä ikinä tähän hansa jääkiekko. Jääkiekko formula ja sit taas niinku katot katotaan niinku koko maailmaa, niin se on aika pienen porukan. Niin on, Jaa. niin on. Juttua. Ja se on semmoinen niinku minkä kaikki tietävät, meet... että se menee, mä oon just varaikasta vi ruotsissa niinku se käyt siellä niin ne kysyys sut jääkiekoa, koska en mä tiedä. Että mä seuraan koripalloa joskus. Niin on jalista. Ja i onko joskus. <laughs> Mutta en mä niitäkään seuraa, ei, ei voi sanoa näin. Mä, et niin, ettei, no, se, se on, se on tietty urheilu, niin, no. urheiluhulluus. Niin. Tää urheiluhulluus on jännä, Katoin katsoin se mitä näin Linna Juhlia, niin siellä kyllä niinku korostu tää urheilusankarit ja legendat, että, että tavallaan... Mä no oon he... vähän niin kuin jopa niin kuin pettynyt, että ne, justhan ne NHL... Kaverit siellä oli kaksi joo. vuotta sitten. Tai tänä vuonna nyt haluttiin joo, se, joo. Nyt haluttiin kuolla sinne kurjaa ja poivuja. Ja tavallaan ne legendat mm. taas. Siellä. siellä oli myös yhtä uutta, uutta mm. polvea. Mutta niin tavallaan suhteessa tuntuu, että ne, niin kuin, ehkä se on myöskin kun ne urheilijat tunnistetaan, heistä osataan kertoa mm. kaikenlaisia tarinoita, he ovat julkisuuden henkilöitä muutenkin. Niin tavallaan tuntuu, että niin joka toinen oli urheilija. Minusta mm. sit... on aina näin ja sitten se on just, jännä. on mut... jännä, et... että kun tämä nimenomaan suomalainen kulttuuri nostaa näitä urheilijoita mm. ylöspäin. Kun... Minä olen siis pienenä seurannut tosi paljon mäkihyppyä. Nyt... Mä olen... Onko Matti Nykänen sun idoli? Oli, joo. Ja Anne Ahonen ja Toni Nieminen. Kule. Kaikki. Kaikkiä Kaikki. olen kaunittanut. Mm. Mutta... Tota, um... Mä jälkikäteen jälkikautta kuinka pieni laji Mäkihyppi on. No niin, on. Et sehän on siis ihan niin pienen pieni laji, mutta siihenkin saadaan sellainen tietynlainen huuma Mäki-viikolla aikaiseksi. Että sitä, niin kuin se seura sitä seurattiin te telkkarista. Televisiosta täydellä parhaaseen katseluaikaan sieltä mm. tulee. Ja kuitenkin miettii, että sitä oikeasti harrastaa Tavallaan joku hiihtokin ja jääjä, kun kaikki suomalaiset melkein on hiihtäneet. Tai, tai Mä mäkin että menee niin erikoislajiksi, että... Mutta kun me ollaan pärjätty siinä, niin, niin. sen takia me... Ja, ja, se, ja se tuo taas sitä, niinku, sitä se yhdistää meitä. Nyt, mä... Nyt kun suomalainen menestyy. Joo, niin ja, niin. ja hyvää me. Ja sit hyvää me. Joo. Joo. Mutta se... sitten mut sit kun me joku urheilija epäonnistuu, niin... Se Sitä ei ole enää me, se on se. se. se mutta tämä on just ehkä se, minkä takia minulla on ollut vaikea samaistua siihen urheilufanittamiseen. Mulla on aivan se ja sama, että voittaa Suomi kuin mä oon No ei se, sinut ihan sama. No mä en mennyt torille. <laughs> en mäkään mennyt torille. Mä, en torille. Jo, no, mä lähdin torille. Niin joo, mä lähdin tollille. Mä toki noita tulla pelille, mutta, mutta et, et, et, mä en kokenut siinä semmosia. Mä ymmärrän, että jotkut kokevat, että se on vaikeaa. Nyt on tota, tullut telkarissa, kun on, mä en tiedä liittyykö se Suomi, ehkä Suomi sataan, ja nyt on sitten tulossa olympialaisetkin, niin on tullut tämmöisiä dokkareita vanhoista urheilijoista. Mä katsoin muun muassa, se oli Lasse niin Kyllähän on edelleen semmoisia niinku suomalaisia legendoja. Niin. Ja nimenomaan niinku, niin, urheilijat. No, mä muistan silloin, kun tämä Täti kävi peruskoulua, niin Silloin tel telkkari oli vielä sen verran niinku harvinaisempi, että joka luokassa ei ollut omaa televisiota. Ja taas, ei ollut kyllä meilläkään. Eikö? Ja sitten taas se, että ei, ei niinku sit taas mahduttu monta luokkaa yhteen luokkahuoneeseen. Niin se homma ratkaistiin niin, että kun, siis vaikka oli koulupäivä, Joo. niin siellä oli joku hiihtokilpailu Joo. tai mäkihyppy, niin iso telkkari vietiin sinne juhlasaliin ja se laitettiin siihen lavalle <tos> ja kaikki sai mennä katsomaan. Silloin ei pidetty koulutuntia, että Meillä oli se, se oli. meni. No niin. Hiihtoa sai katsoa. Joo. Mä muistan, jo. että jääkiökkos, ne on yleensä pelataankin ilta, ja ja kun jo. Tulee Set, me, me, se, se oli sellainen meilläkin monessa luokassa, että tavallaan tehtiin vaikka jotain ryhmätöitä, mitä sä voitko tehdä samalla, kun katsoo sitä, sitä joo, hiihtoa, tai... eli, eli oikeasti kukaan ei tee mitään, kaikki vaan katsoo hiihtoa. Niin yksiä niin kivoimpia ja siis semmoisia no, mieleen jääneitä muistoja koulusta. Joo, ja, joo, joo, ja tavallaan mutta luosin näistä yhteisöiden tunnetta. Mm. Mulla tuli tässä nyt äh, semmoinen, tavallaan mä nyt olen että mulla on mennyt tämä Suomi 100 vuosi vähän ohi. Mä en oikein päässyt niin osalliseksi. Mä en ole nähnyt yhtä ainoa ilotulitusta enkä... enkä niin kuin... se konsertissa täällä kesällä? Olit. No siihen. No, niin. Tavallaan sekin, että se oli täällä Virossa. Mä en ole, niin Suomessa tavallaan kokenut oikein mitään semmoista ollut osa sitä... Hurmosta. Hurmosta sitä ilmiötä. Paitsi nyt mä kävin sunnuntaina katsomaan sitä tuntemattoman sotilaan. Mm -hmm. Tämä on ensimmäinen tuntema sotilas, jonka mä oon nähnyt kokonaan. Mä oon nähnyt hyvin paljon pätkiä niistä vanhemmista elokuvista, mm -hmm. mutta mä en oo kumpakaan ikinä oikeesti istumalla, istunut ja katsonut kokonaan. Ja nyt mä näin tämän uusimman... Onko ö... se kolme tuntia? Kolme tuntia, tuntia se ei et mä nyt kuitenkaan nähdä. siihen, missä on se väliaika. No, ei siellä olisi ollut. kakkua ja kahvia, niitä on. <laughs> mä olisin mielelläni mennyt, mutta ei sellaista ole ollut valikoimissa. Okay. Niin siellä mun oli olo, että, että kun mä istuin siellä niinku Turussa sen Kinopalatsi ykkössalissa, missä, mihin mahtuu 500 ihmistä, niin siellä, siellä se oli loppuun myyty ja tuota, siellä, oltiin, siellä tuli sellainen olo, että no nyt, nyt mä olen osa tätä suomalaista, suoritan tätä suomalaista identiteettiä. Näin, näin kunnon suomalaisten kuulu tehdä, että katsovat tuntevaa sotilaan. Päivän Jos palataan vielä linnanjuhliin, niin oliko joku semmonen, joka teidän mielestä puuttui sieltä, mitä te oletitte, että olisi kutsuttu? Mm. Ei kyllä mun mielestä. Tai mun on niin vaikea heittää että mikä puuttuu. Mä olin mm. hirveän tyytyväinen, että sinne oli kutsuttu paljon nuoria. Niin on, joo. Ei. Ja musta oli jotenkin ihana jopa, että niin kun pystytään joustamaan etiketeissä, että nyt jos me puhutaan Almasta, mm -hmm. kun Linnan juhliinhan ei tuoda tyttöystäviä näin, että se pitää olla niin kuin avopuoliso. Joo. Ja, ja tota, tota, niin Alma halusi tulla siskon kanssa, niin, niin tämä asia ratkaistiin niin, että kun hän toi asian esille, niin kansalaisesta lähetettiin siskolle oma kutsu, niin itse ei rikottu etikettiä. Okay. Koska muuten jollekin toisille on tullut tullut ehkä vähän mieli. Aivan, mm. aivan. Ja hän tekee kaiken yhdessä tässä muun niin. mm, Se oli kyllä ihan liikkistä. Ja Alma oli mun lemppari sinne, ettei sinänsä yllätä. Mutta hän on niin semmoinen, jollain tapaa ehkä... En mä tiedä, olisiko hän epävarma, mutta hän on ehkä vähän semmoinen, että kun hän menee uusiin tilanteisiin, niin musta vaikuttaa, että hän hakee sitä, että et nyt mun pitää olla tietysti roolissa. Mm. Mut sieltä, samaa mieltä Mutta mut se on niinku hirveän innostua myös katsoa, että se rooli löytyy ja mm. hän uskaltaa, ja sitä hän hän uskaltaa mennä vuoden. sinne mu niin. Niin. Kyllä. Ja kannustaa mun mielestä taas muita niinku ikäsiään Niin, ja olemaan itsensä eikä niin Joo, musta hänen kutsu oli kyllä yksi ansaituimmista siellä. No mites, mikä, jäikö joku puku mieleen? Mm. Mä tykkäsin tästä Minttu Raikosesta ja myöskin äh, tästä rova Jenni Haukiosta. Musta ei ole, Jennin puku oli kyllä kaunista. No, mun mu se olisi voinu ehkä luhan tykö istuvan no, perät. Menti jo ni niin halonen linjalle toki. Siinä oli varmaan ihan mutsyö joilla niinku ja ja ja tuota, no jäi kanssa Mintu Reikkosen puholi eri, erittäin kaunis. Sitten minusta tämä Iivo Niskanen puolison. joka oli vai? siis joo. Ivon siskon. No, se jäi mulle mieleen, se, se oli hieno, taas tosi kyllä. kaunis. Joo. Mä olin mm. vähän pettynyt, mun, mun yleensä aina lempparini on tota, Jaana ja, ja joo, Mutta hän tänä vuonna sitä katsota. Pitsiä ja joo, on se on iso rosetti sinä edes. Mä vaan muistan hänen, sen, se se diskopallo ja sen vihreä pukuja. Niin siinä on ollut tosi paljon ihan niitä kaunia joo. Mm. Joo. Täytyy ehkä sanoa, että mä tykkään katsoa niitä pukuja. Ja... Ylipäätään se kokonaisuus on hauska. mutta mm. vähän inhoittaa se lyittämiskulttuuri, mikä kuuluu tuohon. No se, se, se on kyllä aika vähän turhaa. On kiva kehu ja on kiva, niinku, että joo, mm. et, tavallaan positiivisen mm. kautta, että yleelläkin oli tämmöinen äänestäjien linnan kaunein puku, mikä on lussi. Mutta sitten jollain tapauksessa, kun aina lehtiin nostetaan ne, tässä viisi karmeita pukua, niin titulo on vähän semmoinen no ongsta ihan tarpeellista. No se on vähän vähentynyt. No ehkä vähän. Tässä kyllä on tarkkaan vuonna sitä tätä vähän. Pävää, niin kuin jotenkin emmen päänsi. Me kuin ensi elästä lukemme. Vauha piste fiksi varmaan. Niin kuin me lähtivät etän Ei sinne kylläkään. mutta kuitenkin siis se. Et mustoun kiva, mut et miksi niin täytyyksin niitä juhlivattausiin. Niin. Joo. Kyllä ehkä muistan mä itsekin sortunut siihen, että uu toinen on toinen kamala, niin kuin katsot nu aikaisemmin, mut. Mutta eihän se ole ajatella, mutta ihan kaikkea, mitä sanoa äänellä. Joo, ja sitten tavallaan jos miettii sen kautta, että et, et, omaa makuun, että no, en laittaa sitä tuollaista päälle, niin mut itse asiassa tämä henkilö varmaan hän on valinnut sen syystä, että toivottavasti hän, hän on todennäköisesti. Mua jopa jopa niinku tulee paha mieli hmm. muiden puolesta. Ja sitten se, että. Varsinkin jos ihmisiä on epävarma oman makunsa suhteen, mm -hmm. niin sit se, että sä saat kutsun linna juuliin, niin sit tavallaan se ilo voi kääntyä myös semmoisessa negatioksi, kun tulee niin hirveät paineet siitä puvusta. Että et, et, et ei voi nauttia ei koko juhlasta, niin, niin, koska, niin. koska, koska tota, pelkää sitä niin, että nyt kaikki. Mm -hmm. että tota, kansallispukuhan on sen niinku varman päälle, koska sitä ei kukaan kyllä kehtaa. Lyytätä. Se on kaunis, mutta se on ehkä pikkasen... Ei juhlava, se On nähty. Niin, mm. Eikä mun mielestä niin juhlava. Niin. Minun mielestä. No ei, ei se sillä lailla mm. ole. Jos teille tulisi putkahtaa se kutsu seuraaviin Suomi 101 linnan juhliin, niin tuota, menisittekö? No totta kai kyllä. Tulisiko koko kriisiä? Varmasti. Mä lupaan, että jos joskus saan sen kutsun, niin mä alaan heti valmistella sitä Mutta hän tulee, että tämä saattaa tulla tosi myöhäinen. Siinä on ihan vaan 2-3 liikkoa Joo. aikaa. Siis mun mielestä se on tosi mm. lyhyt niin kuin. Tuli muten kutsusta kutsuista mieleen, että muistan lukeneeni tämmöisen näin, että, että Vesa-Matti Loiri on kutsuttu monta kertaa, että hän ei ole aikaisemmin mennyt, mutta nyt. hän, hän Joo. Joo. Ja. te tiedätte mulla ja Vesa on se <laughs> suhe. Musta oli kiva nähdä, että Loiri oli ja. vaikkakin vähän huono Huonokuntoisena, mutta oli kuitenkin oli paikalla. Kuitenkin, joo, mm. joo. Että ehkä hänkin on pehmentänyt kriteeriään, kun on niin. tullut ikään. Mm. Joo, mulla ei ole mitään semmoista, että et, et hirveän paljon ihmiset osoittaa mieltään tällaista mm. Muutama vuosi sitten nähtiin Tampereella tämä luokkakokousmielenosotus, mm. jossa sitten oikeasti äiti vähän väkivaltaiseksi jopa. Niin mä en näe niin Lina juhli sinänsä huonona asiana tai semmoista. Et, se on, se on suomalainen perinne ja, ja on ymmärrettävää, että tietysti jo, jo, jossakin niin kaavassa se voi näyttää epätasa arvoiselta mutta jollain tavalla mainosakattoista sellaista lasia läpi vaan enemmän niin sellaisena arvokkaana jutuna. Mm. Mutta mielestä yksi hauskimpi juttu, jonka luin nyt viikonloppuna, oli tällainen äh, blogikirjoitus siitä, että Millaiset olisi linnonjuhlat, jos minulla olisikin nyt kuningas? hän oli kuningas valittuna sen kahden kuukauden ajan aikoinaan. Tavallaan hän oli nyt seurannut tämän sen valitun saksalaisen prinssin jälkeläisten <tos> nykyelämää, että minkä nimisiä prinsessoja sieltä olisi tullut Suomen johtoon ja millaisia juhlia. Ja mistä hän oli tavallaan spekuloinut sitä, että mikä, mitä rakennuksia heillä oli kaavailtu käyttöön Helsingissä olisiko heille ehkä rakennettu jotain muuta ja mitä traditioita olisi ehkä napattu ulkomaisista hoveista ja muuta. Et tavallaan se oli aika ihänä tavalla, että jos ei olisikaan tätä meidän presidentinlinnajuhlia, vaan meillä olisikin siellä kuningassa. Niin. Joo, ja siis Nähtäis, täs... Nähtäisikohan mitään virallisia oikeita kättelyjä? Voisi olla vähän niin erilaiset meiningit. Niin, niin. en tiedä. Mm -hmm. Mutta joo, mä oon kyllä ihan niin kuin, linnanjuhlien puolesta. Jatkakaa vaan tätä perinne <tos> <minä>. <tos> Mä katon ensi vuonnakin. <tos> joo, jotain tekemistä. Niin, ei mullakaan mitään linnajuhlia niin. vastaan. Mm. Minusta se ei ole keneltäkään pois niin. Onko mm. teillä jotain semmoista, mikä niin teidän mielestä määrittää jotain tätä nykypäivää Suomessa? Jos me puhuttiin tuossa aikaisemmin sisällissodasta ja sitten mietitään, että Suomi on maksanut isot sotakorvaukset ja noussut tavallaan työllä ja, ja rakentanut hyvinvointiyhteiskuntaa. Minä te näette tämän päivän Suomen? Minä olen vähän aset, kriittisempänä nousee? sen kuin aikaisemmin. Mm. Mm. Mua pelottaa hiukan tämä, niin kuin vasta tämä vasta vastaikkain asettelu, mikä Suomessa on. Mm. Että tavallaan siellä alkaa olla, niin on, on niitä voittajia. Mä sanoin, että pääsääntöisesti Suomen, Suomen kansasta suurin osa kuuluu niihin voittajien, Voittajajoukko, jotka ovat hyötyneet tästä ilmaisesta koulutuksesta ja hy hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisesta ja tavallaan pärjäävät ja pärjäävät koko ajan paremmin kuin esimerkiksi omat vanhempansa. Mutta sitten on, on koko ajan kasvava joukko, joka... Niin kun... Ehkä tässä tulee just se, että jos, et kuka, jollain tapaa kun kaikki ei ehkä voi pärjätä paremmin kuin omat vanhempansa, mm. että semmoinen järjestelmä, missä joku jatkuvasti voittaa ja saa enemmän, niin sitten se toinen ei ehkä pystykään tekemään mm. samaa. Mutta se miten sen pystyy ratkaisemaan, niin se on toinen asia. Joo, tuntuu, että tavallaan se, se niin äänekkäiden joukko... Niin se jotenkin, tai ehkä se on myöskin, että se joukkojen joukko on kovin suuri, mutta ne pitää koko ajan enemmän ja enemmän älämölöä ja järjestää marsseja. Ja se kriittisyys. Tulee tämmönen... niin. Se, niin. niin. Että tavallaan se, se mua vähän pelottaa, mihin mihin Suomi on menossa. Mun ystävä, joka... joka minua ja muita juhlioita siellä juhlissa, missä itsenäyspäivänä olin, niin valistiin. Niin hän, hän vertasi tätä nykypäivää niin kuin sisällissotaan tietyllä tapaa, vaikka ketään ei sinänsä tapeta. Mutta että mulla taisi jakauduttu jo. Mutta me on jakauduttu ja Joo. se ei ehkä ole niinku edes suomalaiset keskenään, vaan siihen tulee maahanmuuttokysymykset. Hmm. Se, se miten suomalaiset toki suhtautuu maahanmuuttokysymyksiin, ylipäätään globalisaatioon ja, ja hmm. Euroopan integraatioon, niin niin sellaiset asiat voivat on noussut nyt jotenkin pintaan ja ne on kyllä tänä vuonna varsinkin puhuttanut, ne viime vuonna myöskin puhuttanut mm -hmm. tosi paljon. Mutta siitä huolimatta niin mä näen Suomen tulevaisuuden aika valoisana, että, että musta tuntuu, että nyt varsinkin talous lähtee lähtenyt taas kehittymään. Ja tämä mm, niin sanottu sisällisä jakautuminenkin johtuu pitkälti siitä, että taloudessa meni niin huonosti. Että jos ajatellaan 2009, ennen vuotta 2009-2008, kun taantuma iski, niin silloin minusta oli aika hyvä meininki. Kyllä mä kaipaisin Suomelta lisää vähän semmoista herättelyä tietyistä asioista, että, että tota, mun, mun mielestä Suomessa joissa asioissa edellään niin kuin tuudittaa, on se nyt sitten vaikka pisatesti tai mikä, mikä tahansa. Pidetään sitä niin kuin itsestäänselvyytenä. Joo, niin pitetään itsestäänselvyytenä ja, ja sitten tavallaan musta asioihin pitäisi tarttua vähän hanakammin, että et niin et kyllähän meillä on niin hyvin, mutta... Mutta jos jonkun asian voisi tehdä vielä vaikka paremmin, että sellaisia asioita toivoisin, että kyseenalaistettaisiin, missä mm. me voitaisiin mm. parantaa. Mm. Mm. Ja ehkä sekin, että, että valittamisen ja ei-pysty mm. asenteen niin vähän enemmän sitä kyllä pystytään ja mm. kyllä voidaan ja kyllä niin tehdään mm. asennetta. Koska Haan, tällä hetkellä myös muutetaan paljon Suomesta pois, paljon enemmän no, kuin aikaisemmin. Niin, no mä en osaa sanoa, että kuinka paljon suhteessa. Mm. Jos ajattelemme isoin muuttoalueen. Niin, no ai joo, silloin mm -hmm. aikoinaan. Mutta mut tavallaan niin, se on taas niin, kiihtynyt. Ja se mielestäni myös kertoo tietynlaisesta ehkä epätyytyväisyydestä. Niin se tuntuu ainakin mediassa ja sosiaalisessa mediassa varsinkin, niin aika paljon tilaa on saanut tällaiset ihmiset, jotka ovat muuttaneet tyytymättömyyttään pois Suomesta. Se ostaa aika paljon myös huomiota. Mutta sekin, että vaikka kokisit, että että liikaa tuotu niitä esille, mutta toisaalta mielestäni niitä pitää myös tuoda, mm. että myös mietitään, että miksi Mut... ollaan tyytymättömiä, että voitaisiinko me tehdä asioita. Joo. ja sen, ei unohdeta sitä kehittämistä mm. ja on tärkeyttä, mutta ehkä se, että on muitakin syitä muuttaa pois Suomesta kun se, että on tyytymätön. Mm. Voi ehkä haluta nähdä maailmaa ja on siihen mahdollisuus. Mm. Ja kuten, kuten Saulin tässä ulkosuomalaisten puheessa nosti, että moni lähtee sen, sen rakkauden perässä niin. Se oli ihanasti sanottu, tunteista väkevin, eli niin. rakkaus. Okei. Okay. <laughs> <laughs> Mutta sekin on tuttu? Sauli on her herkistynyt Nyt kyllä, joo. en tiedä, ehkä tää on vähän tämmöinen keittiöpsykologian. <tos> mielestä Sauli ja Jenny näyttivät tosi onnellisilta nyt viimman niin, niin julissaan. Voitko kuvaa sitä, että he on paljon nyt jotenkin vapautuneempia kuin aikaisemmin? Et ehkä tavallaan... Et... Rutinoutuneita ainakin ne, varmaan. Sitten, joo. Niin, on aika kauan nyt on pyörätetty aika mm. mm. tuossa. Ja niin, ja aikautuminen vahvoilla pohilla, mm. niin. Niin. Mut voitaisko me nyt vetää niin lop, lop, loppukommenttina, että me olemme kuitenkin kaikki niin kuin onnellisia ja ylpeitä suomalaisesta, suomesta ja suomalaisuudesta. Ei, täytyy sanoa, että olen on tosi, tosi iloinen ja onnellinen, että olen suomalainen. Mm. Sama. Mia, sulla oli... Minulla oli viisi toive. Mitä sä toivoisit, että minä soittaisin sulle? <tos> mä toivoisin sellaista kastautetta kuin Sjöruus ja Vesalo, Finlandia. Minusta tästä on pari vuotta, tai oliko tämä viime no ainakin vuonna? Ainakin vuosi, joo. <tos> He hetki oma versionsa. Joo. Nyt itsenäisyyspäivänä tästä tuli taas aika monta sekä perinteistä että uutta versiota, niin mä oon kuunnella se tähän loppuun ja päätetään meidän Suomi sata lähetys tähän. Moikka!